Hefriða brefið Fjórðikabli Fyrir heitiðum að ganga inn til kvíldar hans stendur enn vörumst því að nokkurt ykkar verði til þess að dragast afturúr. úr Fagnaðar erindið var okku bóðað eigi síður um þeim en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi haldi vegna þess að þeir trúðu því ekki en við sem trú höfum tekið göngum inn til kvíldarinnar eins og hann hefur sagt og ég sóri bræði minni, eigi skulu þeir inn ganga til kvíldar minnar. Þó voru verk vöðs fullger frá grundvöllun heims því að einhverstaðar er svo að orði kveðið um hinn sjönda dag og vöð kvíldist hinn sjönda dag eftir öll verk sín og aftur á þessum stað eigi skulu þeir innganga til kvíldar minnar en stendur því til bóða að nokkurir gangi inn til kvíldar guðs þeir sem áður fengu fagnar erindið gengu ekki inn sakir óhlýðni því ákveður guð aftur dag einn er hann segir lungu síðar fyrir mund afis í dag eins og fyrr hefur verið sagt Ef þér heyri raust hans í dag, þá fór herðið ekki hjörtu í þar. Hefði Jósúa leitt þá til kvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meir talað um annan dag. En stendur þá til boða sabbats kvíld fyrir líð Því Þegar sá sem gengur inn til kvíldar hans, fær kvíld frá verkum sínum, eins og Guð kvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum a ganga inn til þessarar kvíldar til þess að engin ólýðnist eins og þeir og falli. Því að orðgvöðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggiðu sverði og smígurinn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapafur hlutur er guði hulinn, allt er bert og öndverðt augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gera. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jésu Guðsson, skulu við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi getið séð auðmur á veikleg okkar,